Розділ сьомий. Дайна в долині Тіней. Наймиткіший тостер на схід від Місісіпі. На випередки з часом. Нік приймає рішення. Алберт, Брайан, Боб і Нік передавали один одному сендвіч з арахісовим маслом і джемом. Кожний вкусив по два рази, і сендвіч зник. Але поки той існував, Альберт думав, що ніколи в житті ще його зуби не вганялися в такий чудовий наїдок. У нього прокинувся шлунок і негайно почав вимагати добавки. «Я думаю, нашому лисому приятелю містеру Воріку цей феномен сподобається найбільше», – сказав Нік, дожовуючи. Він подивився на Алберта. «Ви геній, козирю. Ви ж це самі знаєте, чи не так? Не що інше, як чистий геній». Алберт щасливо зашарівся. «Та нічого особливого», – мовив він. «Усього лиш трішки того, що містер Дженкінс називає дедуктивним методом». Якщо два потоки, які течуть у різних напрямках, сходяться, вони змішуються і утворюють вир. Я побачив, що сталося з сирниками бетані, і подумав, що щось подібне може відбуватися тут. А потім була та яскрава червона сорочка містера Гефні. Вона почала втрачати свій колір. Ну, я і подумав, якщо щось може вицвітати, коли воно більше не в літаку, то може, якщо занести вицвілу річ до середини літака, тоді. Ненавиджу перебувати. М'яко втрутився Боб, але я гадаю, якщо ми маємо намір спробувати повернутись назад, нам варто розпочати цей процес якомога швидше. Цей звук, який ми чуємо, він мене непокоїть, але є дещо інше, що непокоїть мене ще дужче. Цей літак, він не є закритою системою. Гадаю, існують серйозні шанси, що невдовзі він почне втрачати свою... свою... свою... свою часову недоторканість, припустив Алберт. Так. Добре сформульовано. Будь-яке пальне, яке ми залиємо в його баки, може горіти зараз, але за кілька годин, можливо, вже ні. Неприємна думка навідала Брайена. Це пальне може перестати горіти на півдорозі через усю країну, коли 767-й перебуватиме на висоті 36 тисяч футів. Він розтулив булорота. Щоби сказати їм це та тут же знову його стулив. «Що хорошого дало б занесення такої думки їм у голови, коли вони проти цього нічого не можуть зробити?» «Як почнемо, Брайане?» – запитав Нік чітким, діловим тоном. Брайан прокрутив весь процес у себе в голові. «Буде трохи незручно, особливо працювати з людьми, чий досвід з літальними апаратами либонь починався і закінчувався моделями літаків, але він вважав, що це можливо зробити. «Ми почнемо з того...» що заведемо двигуни і підкотимося якомога ближче до дельтівського 727-го», – сказав він. «Коли під'їдемо, я вимкну двигун правого борту, а лівий залишу крутитися. Нам пощастило. У нашого 767-го паливні баки в крилах і є система допоміжних силових установок, які...» Пронизливий панічний крик доплив до них. Прорізавши те фонове джеркотіння – наче виделкою хтось шкрябанув по чорній сланцевій дошці для письма. По тому вгору по сходах застукотіли кроки. Нік обернувся в той бік, і його руки піднялися в жесті, який Алберт відразу ж впізнав. Колись він бачив у себе в школі, як дехто з фанатів бойових мистецтв практикував цей рух. Це була класична оборонна позиція тхеквондо. Замить у дверях з'явилося бліде перелякане обличчя Бетані, і Нік розслаблено опустив руки. Ходімо, закричала Бетані. «Ви мусите піти!» Захекана вона важко дихала і поточилася назад на платформу трапа. Якусь мить Алберт з Брайаном були впевнені, що зараз вона перекидом полетить униз по крутих сходинках, зламавши по дорозі собі в'язи. Та тут же Нік стрибнув уперед, ухопив її рукою за карк і засмикнув назад у літак. Здається, Бетані навіть не усвідомила, що побувала на волосині від смерті. Темні очі дівчини пропалювали їх з білого кола її обличчя. «Прошу, ходімо! Він ударив її ножем, боюся, вона помирає!» Нік поклав руки їй на плечі і нахилився, немов збирається її поцілувати. «Хто кого вдарив ножем?» – спитав він дуже спокійно. «Хто помирає?» «Я, вона, містер Тумі!» – «Бета, ні скажи, чайна чашка!» Вона вирячилася на нього, очі шоковані, не розуміючи. Брайан дивився на Ніка так, ніби той здурів. Нік легенько струснув дівчину за плечі. Скажи, чайна чашка. Зараз же чаче -ча -ча чайна -ча -ча -ча чашка. Чайна чашка і блюдечко. Скажи це, Бетані. Чайна чашка і блюдечко. Гаразд краще. Вона кивнула так. Добре, якщо відчуваєш, що знову втрачаєш над собою контроль, відразу ж промов чайна чашка і отямишся. А тепер кого вдарили ножем? Ту сліпу дівчинку дайно. Чортове лайно Гаразд, Бетані, тільки. Нік різко підвищив голос, тільки-но він побачив, що Брайан у слід за Бетані, вирушив до трапа, а за ним і Альберт. Ні, чітким жорстким голосом гаркнув він, Ані руш, нахрін. Брайан, який два тури відслужив у В'єтнамі і пам'ятав, як виконується беззаперечна команда, зупинився так раптово, що Альберт з розгону ткнувся обличчям йому в спину. Я знав, подумав він, я знав, що він перебере на себе провід. Це було просто питанням часу і обставин. «Ти знаєш, що саме трапилося? Чи де зараз той наш паскудний попутник?» – спитав Ніку Беттані. «Той дядько, той дядько в червоній сорочці сказав, гаразд, не треба». Він кинув погляд на Брайана, червоними від люті очима. «Ці чортові дурні залишили його самого, власною пенсією на це закладаюсь. Ну, того більше не станеться. Наш містер Тумі утнув свій останній фокус». Він знову подивився на дівчину. Вона понурила голову, волосся журливо звисало їй на обличчя. Вона глибоко вдихала повітря уривчастими, сльозливими схлипами. «Вона жива, Бетані?» – м'яко запитав Нік. «Я, я я я я Чайна чашка, Бетані!» «Чайна чашка!» – крикнула Бетані, піднявши на нього свої мокрі, почервонілі очі. «Я не знаю, вона була жива, коли я, розумієте, побігла по вас. Зараз, може, вона вже й мертва. Він її справді сильно вдарив». «Господи, ну чому ми в це вляпалися з таким довбаним психом? Хіба нам без цього не вистачало лиха? І ніхто з вас хоча ви мусили б наглядати за цим парубком. не має жодного уявлення, куди він дівся після нападу, так?» Бетані затулила долонями обличчя і заридала. В цьому була вся відповідь, якої, бодай, хтось міг потребувати. «Не треба так суворо на неї», – тихо промовив Альберт і обійняв Бетані за талію. Вона поклала голову йому на плече і заридала ще тужливіше. Нік делікатно відсторонив юну пару вбік. «Якщо мені варто когось ганити, козирю, то це самого себе. Я мусив би залишитися там. Він обернувся до Брайна, Я повертаюся в термінал. Ви ні. Містер Дженкінс тут майже, напевне, правий. Часу в нас обмаль. Не хочу думати, як мало ми його маємо». «Заводьте двигуни, але літак поки що не рухайте. Якщо дівчинка жива, нам потрібен трап, щоб занести її на борт. Бобе, ви до підніжжя трапа. Стерегти проти того мудака Тумі. Алберте, ви йдете зі мною». Потім він сказав таке, від чого всі заскриженіли. «Я за малим не сподіваюся, що вона вже мертва. Помилуй мене, Господи. Якщо так, це заощадить нам час». Дайна не померла, навіть не знепритомніла. Лорел зняла з неї темні окуляри, щоб витерти піт, який виступив на обличчі дівчинки, і широчезно розплющені глибоко карі очі дайни, не дивилися в зеленкувато блакитні очі Лорел. Поза нею стояли пліч опліч, з тривогою дивлячись долі, Дон і Руді. Мені так жаль уп'яти, повторив Руді. Я дійсно думав, що він вимкнувся, вимкнувся в пень. Лорел його ігнорувала. Як ти дайно? ласкаво спитала вона. Як не хотілося Лорел дивитися на дерев'яну ручку ножа, що проросла спереду сукні дівчинки, а відірвати очей від неї їй було несила. Крові було дуже мало, принаймні поки що. Коло розміром з кавове горнятко, навкруг того місця, де увійшло лезо, та ото й усе. Це поки що. Боляче промовила Дайна слабеньким голосом. Важко дихати і ще гаряче. «З тобою все буде гаразд», – сказала Лорел. Але очі її знову невблаганно потягнулися до ручки ножа. Дівчинка була дуже маленькою, і Лорел не могла зрозуміти, чому Лезо не проштрикнуло її наскрізь, не могла зрозуміти, чому та досі не померла. Звідси геть, промовила дайна. Вона скривилася і рясний згусток в'язкої крові, повільно спливши з кутика рота, потік їй по щоці. Не намагайся балакати, любонько, сказала Лорел і відвела вологі кучерики з лоба Дайні. «Вам треба забратися звідси геть», наполегливо повторила Дайна, голосом лише трохи чутнішим шепіт. «І не треба ганити містера Тумі, він... Він нажаханий отою все. Ними». Дон злобно роззирнувся довкола. «Якщо я знайду цього виродка, от тоді йому буде жах», мовив він, стискаючи руки в кулаки. У зростаючому смерку на одному з пальців зблиснув перстень якоїсь... Масонської ложі. «Він у мене шкодуватиме, що живим народився!» До ресторану війшов Нік, а слідом за ним Альберт. Без слова вибачення, Нік проштовхнувся по взруді Воріка і опустився на коліна біля Дайни. Його яскраві очі на мить зафіксувалися на ручці ножа, а потім перестрибнули на обличчя дівчинки. «Привіт, серце моє!» заговорив він життєрадісно, але очі в нього потемнішали. «Бачу, тебе провентильовано!» «Не хвилюйся, будеш знову хупавочкою, і оком не змигнути». Дайно слабенько посміхнулася. «Що таке хупавочка?» – прошепотіла вона. На цих словах ще крові спливло з рота дівчинки, і Лорел побачила кров у неї на зубах. Щось повільно, ліниво перекрутилося у жінки в животі. «Не знаю, але впевнений, що це щось гарне», – відповів Нік. «Зараз я поверну тобі голову на бік. Сама намагайся зовсім не рухатися». «Гаразд». Нік повертав її голову дуже делікатно, поки щока дівчинки майже торкнулася килима. «Боляче?» «Так», – шепнула Дайна, – «гаряче, боляче дихати». Її шепіт набув хрипкого, надтріснутого характеру. Тоненька цівка крові збігла з її рота, збираючись в калюшку менш як за 10 футів від того місця, де підсихала кров Крега Тумі. З надвору принесло раптове натужне виття авіаційних двигунів, що заводилося – Дон, Руді і Алберт подивилися в тому напрямку. Нік ні на мить не відвертав свого обличчя від дівчинки. Він ласкаво спитав. «Дайно, тобі хочеться кашляти?» «Так, ні, не знаю». «Краще, аби ні», – промовив він. «Якщо з'явиться таке подразливе відчуття, намагайся його ігнорувати. І не балакай більше добре». «Не робіть шкоди, містеру Тумі». У її словах, хоча й промовлених пошипки – Прозвучала величезна настійність, величезна доконечність. «Ні, серце моє, навіть не думаю про таке. Моє слово. Не вірю вам». Він нахилився, поцілував її у щоку і прошепотів на вухо. «Ні, ти можеш, розумієш. Вірити мені я маю на увазі. А зараз усе, що тобі треба робити, це лежати спокійно і дозволити нам про все подбати». Він підняв очі на Лорел. «Ви не намагалися витягти ножа?» «Я – ні», – глитнула Лорел. У горлі в неї застряг гарячий, шорсткий клубок. Той ковток його не порушив, а треба було. Якби ви це зробили, тут би вже лишалося небагато шансів. «У вас є, бодай, якийсь досвід надання медичної допомоги?» «Ні, гаразд. Зараз я розкажу вам, що робити, але спершу хочу знати, чи вигляд крові, чи мало крові. Не змусить вас зомліти, тут мені потрібна правда». Лорел відповіла, «Насправді я не бачила багато крові відтоді, як моя сестра...» Коли ми з нею гралися в схованки, налетіла на двері і вибила собі два зуби, але тоді я не зомліла. Добре. Ви не зомлієте і тепер також. Містер Ворік, принісіть мені з отого задрипаного маленького паба, що за рогом, з півдюжини з катертин. Він усміхнувся дівчинці долі. Дай мені хвильку або дві, дайно. І тоді, я думаю, тобі стане набагато краще. Молодий лікар Гопвелл. «Завжди такий ніжний зледі, особливо, коли вони такі юні і гарнюні!» Лорел відчула раптове й абсолютно абсурдне бажання простягнути руку і торкнутися волосся Ніка. «Що це з тобою? Ця маленька дівчинка, напевне, вмирає. А тобі цікаво, яке на дотик його волосся? Зараз же припини. Як можна бути такою дурепою?» «Ну, давай подивимося». «Досить дурна, щоб летіти через усю країну на побачення з чоловіком, з яким взагалі зв'язалася через шпальту приватних оголошень у так званому «Журналі друзів». «Досить дурна, щоб планувати переспати з ним, якщо він виявиться доволі показним і не матиме поганого запаху з рота, звісно». Ох, припини це! Зараз же припини, Лорел!» «Так, погодився інший голос у неї в голові, ти абсолютно права! Це безумство!» «Думати про такі речі в такий час, і я це покину, але мені цікаво, яким молодий лікар Гопвелл міг би виявитися в ліжку. Мені цікаво, чи був би він ніжним, чи...» Лорел пересмикнула. Їй подумалося, чи не так починається банальний нервовий зрив. «Вони вже близько», – промовила Дайна. «Вам дуже». Вона закашлялася. Велика бульбашка крові з'явилася між її губами і луснула, забризкавши дівчинці щоки. Бурмотнувши щось, відвернувся Дон Гефні. «Дуже треба поспішати», – закінчила Дайна. Життєрадісна усмішка Ніка ані на крихту не змінилася. «Я знаю», – сказав він. Крек кинувся через термінал, притьмом перестрибнув через перила ескалатора і побіг униз за вмерлими металевими сходами з панічним стугоном і борсанням у голові. Наче там ярився штормовий океан, у якому навіть потонули ті, інші звуки. Невгамовне жвакання і хрумкання ленгольєрів. Ніхто не бачив, як він утікав. Крек метнувся через нижній зал до вихідних дверей і врізався в них. Він про все забув, включно з тим фактом, що електронні очі пристроїв, які відчиняють двері, не працюватимуть, коли немає електрики. Його відкинуло назад, вибивши дух з грудей. Він упав на підлогу, дихаючи, наче виловлена сіттю риба. Якусь мить – він так і пролежав, нашукуючи те, що ще лишалося від його розуму, і виявив, що дивиться собі на праву руку. Рука виднілася лише білою плямою, взростаючий темряві, але він побачив на ній чорні бризки і зрозумів, що воно таке. Кров тієї маленької дівчинки. «От тільки ніяка вона не маленька дівчинка зовсім ні. Вона тільки на вигляд маленька дівчинка. Вона передовий ленгольєр». Із її смертю інші не зможуть, не зможуть, не, не зможуть що? Знайти його. Але він знову чув голодні звуки їх наближення, те ж вакання, від якого шаленіє розум, немов десь зі сходу, насувається маршем маса якихось волетенських голодних комах. Голова йшла обертом. Ох, як же він заплутався. Крек побачив якісь менші двері, що вели на двір, підвівся і вирушив у тому напрямку, а потім став. Там було видно якусь дорогу, і дорога ця, поза всякими сумнівами, вела до Бенгора. Його не цікавило місто Бенгор. Бенгор найбеззаперечнішим чином не належав до легендарного великого плану. Він у Бостон мусить потрапити. Якщо він туди дістанеться, все буде добре. А що це означає? От його батько б це зрозумів. Це означає, що він мусить припинити шмигляти туди-сюди і не відставати від програми. Його розум вхопився за цю думку, як жертва кораблетрощі хапається за будь-який уламок корабля. Будь-що, що досі плаває, навіть коли це двері сральника, є призом, який слід цінувати. Якщо він зможе потрапити в Бостон, усю цю пригоду можна буде, можна буде геть скасувати, він. Здалося, що на цих словах яскравий промінь раціонального мислення проліг крізь темряву в його голові, і чийсь голос, напевне, то був голос його батька. Вигукнув на підтвердження так. Але як це йому зробити? Бостон занадто далеко, щоб йти туди пішки, а інші не дозволять йому повернутися на борт того єдиного літака, який досі функціонує. Ні за, що після того, що він зробив з їхньою дорогоцінною сліпою лялечкою. «Але ж вони не знають», – прошепотів Крек. «Вони не знають, що я зробив їм послугу, бо не знають, хто вона таке насправді». Він глибокодумно кивнув. Очі його величезні і вологі у темряві блищали. «Проберись!» – прошепотів йому голос батька. «Проберися в літак і сховайся!» «Так!» – докинула його матір. «Проберися і сховайся! Це твій виграшний квиток, крегі -вегі. Тільки якщо ти це зробиш, тобі не потрібен буде ніякий квиток, а вже ж?» Крег сумнівом подивився в бік багажного конвейера. Він міг би скористатися ним – щоб вибратися на поле, але, припустімо, вони поставили когось на чатах біля літака. Той пілот до такого б не додумався. Щойно поглишивши кабіну, цей чоловік перетворився на явного імбецила. Але англієць майже напевне про це подбав. То що йому краще зробити? Якщо бенгурський бік терміналу не годиться, і той бік терміналу, де літне поле, також не годиться, що йому краще зробити і куди йому краще піти? Крег нервово поглянув на мертвий ескалатор. Скоро вони почнуть на нього полювати, і, безсумнівно, той англієць очолить з граю. А він стоїть тут, посеред зали, виставившись на розглядини, як та стриптизерка, котра ось тільки-но пожбурила в публіку свої декоративні наліпки сосків і стрінги. «Я мушу сховатися принаймні на якийсь час». Він почув, як на дворі заводяться реактивні двигуни. Але це його не стривожило. Він розумівся трохи на літаках і знав, що Інгал нікуди не зможе полетіти, поки не дозаправиться. А заправляння потребує часу. Йому не варто турбуватися, що вони відлетять без нього. Поки що не варто у всякому разі. «Сховайся, Крегі-Вегі! Це те, що ти мусиш зробити зараз же, поки вони не прийшли по тебе!» Крег, мружачись у зростаючу темряву, повільно розвертався, шукаючи собі найкраще місце. І цього разу він помітив на дверях, що тулилися між ядками Ейвіса і Бенгорської туристичної агенції, табличко. «Послуги аеропорту» було написано на ній. Слова, які могли означати майже будь-що. Кидаючи нервові погляди собі за спину, Крек поспішив до тих дверей і спробував відчинити – як і з дверима Служби безпеки аеропорту, ручка не повернулася, але й ці двері, коли він їх штовхнув, прочинилися. Крек кинув останній погляд собі за спину, не побачив нікого і прикрив за собою двері. Його проковтнула повна суцільна темрява. Тут він став таким же сліпим, як та мала, яку він підрізав. Крек на це не зважав. Темряви він не боявся. Фактично, він її радше любив. Якщо ви у темряві, не з жінкою, ніхто не очікує від вас чогось аж такого видатного. У темряві вправність перестає бути, бодай, якимось значущим чинником. І що ще краще, тут же жвакання ленгольєрів звучить приглушено. Виставивши руки, човгаючи підошвами, Крек повільно намацував собі шлях уперед. Просунувшись так на три чи чотири кроки, він стегном наштовхнувся на щось тверде, на здогад, ніби край столу. Він опустив туди простягнуті руки. Так, стіл. Намить він дозволив пальцям поширяти по столу, отримуючи втіху від знайомого спорядження білих комірців Америки. Стосик паперів, кошик, вхідні-вихідні, край блотера, коробочка, повна скріпок, письмовий набір з ручками та олівцями. Він пробрався навкруг стола до його дальнього краю, де його коліно наштовхнулося на поручень крісла. Зманеврувавши тіло між столом і кріслом, Крек усівся. Сидячи за столом, він почав почуватися ще краще. Він відчув себе самим собою, спокійним, упевненим у собі. Він намацав верхню шухляду і витяг її. Почав мацати всередині, шукаючи якоїсь зброї, чогось гострого. Рука майже одразу налапала канцелярський ніж для розпечатування листів. Він його витяг, зачинив шухляду і поклав ніж на стіл собі по праву руку. Так він схвильку посидів, слухаючи глухий стукіт свого сколоченого серця і приглушений гул реактивних двигунів, а потім наново послав руки делікатно обмацувати поверхню столу, поки знову не відбулося їхнє спіткання зі стосом паперу. Взявши верхній аркуш, він підніс його до себе, але не побачив жодного проблиску білості, навіть коли тримав його просто перед очима. «Все гаразд, крегі просто посидь тут, у темряві!» «Сиди тут і чекай, поки не настане час діяти. Коли цей час прийде?» «Я скажу тобі», – закінчив похмуро вже батько. «Все, гаразд», – промовив Крек. Його пальці по-павучому перебралися до правого верхнього кута аркуша. Крек почав акуратно надривати. «Риб?» Спокоєм немов прохолодною блакитною водою заповнився його розум. Він опустив невидиму смужку на невидимий стіл – і повернув пальці до верху аркуша. «Все мусить бути чудово, просто чудово!» Він почав потихесенько фальшиво наспівувати. «Просто клич мене янголом ранковим, бейбі!» Рип. «Просто торкнися моєї щоки, перш ніж покинеш мене, бейбі!» Тепер спокійний умиротворений Крек сидів і чекав коли батько йому накаже, що він мусить робити далі, як він робив це багацько разів у дитинстві. «Слухай уважно, Алберте», – сказав Нік, – «ми мусимо переправити її до літака. Але для цього нам потрібні якісь ноші. На борту літака нічого такого нема, але тут вони мають бути. Де?» «Та ну, містер Гопвелл, капітан Інгел таке мусить знати краще, ніж...» «Але капітана Інгела тут нема», – терпляче промовив Нік. «Мусимо впоратися ми самі». Алберт наморщив лоба, а потім згадав про табличку, яку він бачив на нижньому поверсі. «Послуги аеропорту», – промовив він, – «слушна табличка». «Чорт, дуже слушна», – погодився Нік. «Де ти таке бачив?» «На нижньому поверсі, поряд з ядками прокату автомобілів». «Гаразд», – сказав Нік, – «ось як ми це зробимо». «Ви з містером Доном Гефні призначаєтеся шукачами і носіями нож». Містер Гефні, я пропоную вам подивитися за стійкою біля гриля». Сподіваюся, там ви знайдете якісь гострі ножі. Я впевнений, що свій наш капосний приятель знайшов саме там. Візьміть один собі і один для Алберта». Дон вирушив за стійку без жодного слова. З бару «Червоний барон» з цілим оберемком картатих червоно-білих скатертин повернувся Руді Ворік. «Мені дуже жаль. Почав було він знову, але нік його обірвав. Він усе ще дивився на Алберта. Обличчя англійця тепер було лише білим колом» над глибшою тінню маленького тіла Дайни. Вже майже запала темрява. «Можливо, ви не зустрінетеся з містером Тумі. Я гадаю, звідси він утік неозброєним у паніці. Я припускаю, що він або знайшов якийсь сховок, або полишив термінал. Але якщо ви все ж таки на нього наскочите, раджу вам найнаполегливішим чином не зачіпатися з ним, якщо тільки він сам не зробить цього необхідним». Нік хитнув головою, поглянувши на Дона. Той якраз повернувся з парою різницьких ножів. «Ви обидва чітко дотримуєтеся ваших пріоритетів. Ваша місія не в тому, щоб вхопити містера Тумі і притягти його до відповідальності. Ваша робота полягає в тому, щоби знайти нощі і якомога швидше принести їх сюди. Нам треба забиратися звідси». Дун простягнув Алберту один з ножів, але той похитав головою і подивився на руді Воріка. «Можна мені натомість скатертину». Дон подивився на Алберта так, ніби той сказився. «Скатертину? Навіщо заради Бога?» «Я покажу». Альберт стояв на колінах біля Дайни. Тепер він підвівся і вирушив за стійку. Почав роззиратися там, не знаючи точно, що саме шукає, але впевнений, що впізнає ту річ. Щойно її побачить. Так і сталося. Засунутий глиб на полиці знайшовся старомодний двоскипковий тостер. Хлопець його дістав... Висмикнув штепсель з розетки, а повернувшись туди, де його чекали інші, туго обмотав шнур навкруг тостера. Він розстелив скатертину і поклав тостер на одному з її кутів. Потім двічі перекинув тостер, загортаючи його в скатертину, наче якийсь різдвяний подарунок. По кутах Алберт змайстрував тугі вузли вухо, створивши капшук. Коли він вхопив вільний кінець скатертини і підвівся, Загорнутий тостер перетворився на каменюку в швигалці. «Коли я був малим, ми любили гратися в Індіану Джонса», – сказав Алберт сором'язливо. «Я тоді зробив собі щось на зразок оцього і уявляв, ніби це в мене такий батіг. Одного разу ледь не зламав руку моєму брату Дейвіду. Я впакував у старе покривало противагу з віконного шнура, яку знайшов у гаражі. З дурості, гадаю». «Я не знав, як сильно такою штукою можна вдарити. За це я отримав пекельної прочуханки. Може, на вигляд воно ніби дурня, але насправді працює ця штука доволі добре. Завжди працювала, принаймні». Нік дивився на саморобну зброю Алберта з сумнівом, але не сказав нічого. «Якщо серед темряви на нижньому поверсі Альберт почуватиметься комфортніше з загорнутим у скатертину тостером, хай буде так». «Ну, тоді гаразд. Тепер ідіть, знайдіть ноші і принесіть їх сюди. Якщо їх не знайдеться там, де ті послуги аеропорту, пошукайте ще десь. Якщо ви нічого не знайдете протягом 15 хвилин... Ні, призначимо 10. Просто повертайтесь сюди і понесемо її так. Цього не можна робити, стиха скрикнула Лорел. Якщо почнеться внутрішня кровотеча...» Нікс кинув знизу на неї очима. Там уже є внутрішня кровотеча, а десять хвилин, я гадаю, це максимальний час, який ми можемо приділити цій справі. Лорел розстелила булорота, щоб відповісти, заперечити, але її зупинив хрипкий шепіт Дайни. Ефгін правий. Дон засунув лезо ножа собі за пояс. «Ходімо, синко», – сказав він. Вони перетнули залу разом і вирушили вниз по ескалатору на перший поверх. Дорогою Алберт намотав кінець зарядженої скатертини собі на руку. Нік знову повернувся увагою до дівчинки на підлозі. «Як ти почуваєшся, Дайно?» «Дуже боляче», – слабенько промовила Дайна. «Так, звичайно, це так. Я боюся від того, що я збираюся зробити, заболить набагато дужче, принаймні, на кілька секунд. Але цей ніж у тебе в легенях, і його треба витягти. Ти ж це розумієш, правда?» «Так». Її темні незрячі очі дивилися на нього. «Страшно». «Мені теж, Дайно, мені теж, але це необхідно зробити. Ти в грі?» «Так». «Хороша дівчинка». Нік нахилився і ласкаво поцілував її в щоку. «Така хороша, хоробра дівчинка. Це недовго довго, даю обіцянку. Я хочу, щоб ти лежала якомога сумирніше». «Дайно». «І намагалася не кашляти. Ти мене розумієш? Це дуже важливо. Намагайся не кашляти». «Я намагатимуся». Може трапитися такий момент, коли ти відчуєш, що не можеш дихати. Може бути навіть таке відчуття, ніби ти здуваєшся, як проколена шина. Це лячне відчуття, серце моє. І відтак тобі може схотітися ворухнутися або скрикнути. Ти не повинна цього робити і не повинна кашляти. Дайна відповіла щось, чого ніхто не дібрав. Нік глитнув, швидким порухом руки витер під собі злоба і обернувся до лорел. «Складіть дві з отих скатертин у квадратні тампони, якомога товстіші. Станьте на коліна поруч зі мною, якомога ближче. Воріку. Зніміть себе ремінь». Рудівмент почав виконувати наказ. Нік знову перевів очі на Лорел. Знову вона була вражена і цього разу не без приємності, наснагою в його погляді. «Я візьмуся за ручку ножа і потягну. Якщо він не пробив їй ребро, а судячи з позиції ножа, я так не думаю». Він мусить витягтися одним плавним рухом. У ту ж мить, як він вийде, я відсунуся, даючи вам вільний доступ до зони грудей дівчинки. Ви зразу ж кладете один тампон на рану і тиснете, тиснете сильно. Не бійтеся зробити їй боляче чи передавити їй груди так, що вона не зможе дихати. У неї щонайменше одна перфорація легень. А я закладаюся, що там пара пробоїн. Саме вони нас мусять турбувати, ви зрозуміли? «Так». «Коли накладете свій тампон, я її трохи підніму проти вашого тиску. Якщо ми побачимо кров у неї на спині, містер Ворік підсуне під неї другий тампон. І тоді, щоб обидва тампони трималися на своїх місцях, ми обперезаємо їх ременем містера Воріка». Він поглянув вгору на руді. «Коли я гукну, щоб подавали його, зразу ж подавайте. Не змушуйте мене просити вас двічі. Не буду». «Вам достатньо добре видно, Ніку, щоб таке зробити?» – спитала Лорел. «Гадаю, так», – відповів Нік. «Сподіваюсь, що так». Він знову подивився на Дайну. «Готова?» – Дайна щось мурмотнула. «Гаразд», – промовив Нік. Він зробив глибокий вдих, а потім випустив повітря. «Допоможи мені, Боже!» Він обвив своїми витонченими довгими пальцями рукоять ножа, наче гравець, що стискає в руках бейсбольного кия. «Потягнув», – Дайна пронизливо закричала. Величезний згусток крові вивергнувся з її рота. Лорел стояла на колінах, напружено, нахилившись вперед, і раптом їй в обличчя плеснуло кров'ю Дайни. Вона відсахнулась. «Ні», – гаркнув на неї, не обертаючись нік, – «не смійте мені тут грати маніжну тяцю! Навіть не смійте!» Лорел знову нахилилась вперед, векаючи і здригаючись. Лезо, тьмяно блискотливий сріблястий трикутник у глибокому мороці, вийшло з грудей Дайни. І замерехтіло перед ними. Груди сліпої дівчинки здійнялися і опали. Почувся несьогосвітній високий свіст. Це рана всмоктувала повітря. «Ну, могаркнув нік, натискайте, якомога сильніше!» Лорел нахилилася вперед. Лише на мить вона побачила, як кров рине з діри в грудях Дайни. І враз рану вже було накрито. Тампон зі скатерки під її долонями майже відразу став теплим і вологим. «Сильніше!» – гримнув на неї нік. «Тисніть сильніше! Запечатуйте її! Запечатуйте ту рану!» Тепер Лорел зрозуміла, що люди мали на увазі, коли говорили про повну нервову зруйнованість, тому що сама почувалася на її межі. «Я не можу! Я зламаю їй ребра, якщо...» «Нахрін її ребра! Ти мусиш запечатати рану!» Уклякла на колінах Лорел хитнулась вперед і перенесла всю свою вагу собі на руки. Тепер вона відчувала, як між пальців їй просочується рідина, хоча складений нею зі скатертини тампон був товстим. Англієць відкинув ніж кудись в бік і нахилився вперед, ледь не торкаючись своїм обличчям обличчя Дайни. Очі дівчинки були заплющені. Він відкотив одну повіку. «Я думаю, вона нарешті знепритомніла», – сказав він. «Не можу сказати напевне, бо в неї такі незвичайні очі, але сподіваюся на небеса, що це так». На лоба йому впало волосся. Він нетерпляче відкинув його назад, посмиком голови, і подивився на Лорел. Ви добре працюєте, так і продовжуйте, гаразд, я зараз її піднімаю. Продовжуйте натискати, коли я це робитиму. Так багато крові простогнало Лорел, її її вистачить. Не знаю. Продовжуйте натискати, готові, містере Ворік. Ой Боже, гадаю так, прохрипів Руді Ворік. Добре, починаємо. Нік просунув долоні Дайні під праву лопатку і скривився. «Тут гірше, ніж я думав про бурмотів, він набагато гірше. Вона геть просякла». Він почав повільно підважувати Дайну проти тиску Лорел. Дайна простогнала густим кряк. Бульба напівзапеченої крові вихлюпнулася в неї з рота і розбризкалася по підлозі. І тепер Лорел почула, що з-під дівчинки килим кров ляпотить дощем. Раптом світ почав спливати від неї. «Не припиняйте, тисніть!» – крикнув Нік. «Не здавайтесь!» Але вона вже зомлівала. Лише усвідомлення, що подумає про неї цей Нік Гопфел, якщо вона дійсно зомліє, змусило Лорел до того, що вона зробила, далі. Лорел вистромила між зубами язика, наче дитина, що кривляється і що сили його прикусила. Яскраво гострий біль і солоний смак власної крові – Негайно заповнили їй рота. Але те відчуття, ніби цей світ великою лінивою рибою в акваріумі спливає від неї, минулося. Вона знов була наявна тут. Знизу пролунав раптовий зойк, чи то болю, чи подиву. За ним якийсь хриплий скрик. По п'ятах цього крику добігло гучне пронизливе верещання. Руді з Лорел разом повернули голову в тому напрямку. «Це хлопець, – сказав Руді, – він і Гефні, вони...» «Вони таки, зрештою, знайшли містера Тумі», – промовив Нік. Обличчя в нього було незбагненною маскою зусиль. Жили на шиї, напнуті сталевими тросами. Ми лише мусимо надіятися. Знизу почувся глухий грюк, а за ним – жахливе скиглення болю. Потім ціла низка важких гупань. «Що вони контролюють ситуацію? Зараз ми не можемо нічого з цим вдіяти, і якщо ми перервемося посеред того, що зараз робимо, ця дівчинка точно помре». Але там голос ніби нашого хлопчика. Нічого не поробиш, чи не так? Воріко, просовуйте тампон під неї, зараз же це робіть. А то я копняками розірву вам вашу чортову сираку. Дон спускався першим по ескалатору, а внизу на мить зупинився, риючись у себе в кишені. Звідти він видобув якусь прямокутну річ, що тьмяно зблиснула в темряві. Це моє зіпо, пояснив він. Як, гадаєш, вона загориться? Не знаю, сказав Алберт. «Може, на якийсь час. Краще вам не засвічувати запальничку до того, як з'явиться необхідність. Я сподіваюся, вона горітиме. Без неї нам не вдасться тут нічого роздивитися». «А де те місце послуги аеропорту?» Алберт показав на двері, крізь які менш як п'ять хвилин тому пройшов кректумі, Тумі. «Прямо там. Ти вважаєш, вони не замкнені?» «Ну, – сказав Алберт, – є тільки один спосіб цього дошукатися. Вони вирушили через зал». Дон так само вів перед зі своєю запальничкою в правій руці. Крек почув, як вони підходять, чергові слуги ленгольєрів, поза всякими сумнівами. Але його це не стурбувало. Він подбав про ту істоту, що була замаскована під маленьку дівчинку. Так само він подбає і про цих істот. Він оповив пальцями розпочатувач листів, підвівся і Бокаса прослизнув назад навкруг стола. «Ти вважаєш, вони не замкнені?» Ну, є тільки один спосіб цього дошукатися. У всякому разі дечого ви дійсно собі нашукаєте», – подумав Крек. Він підійшов до стіни біля дверей. Уздовж неї тягнулися забиті паперами полиці. Крек намацав рукою дверні завіси. «Добре». Відчинившись, двері приховують його від них. Хоча навряд чи вони його взагалі змогли би зараз побачити. Тут чорна темрява, як у слона в гузні. Він підняв розпочатувач листів на рівень плеча. Ручка не крутиться. Крек розслабився, але лише на мить. Спробуйте їх штовхнути. Це голос того хитросракого підлітка. Двері почали прочинятися. Дон зробив крок у кімнату, моргаючи в мороці. Відкинувши великим пальцем кришку запальнички, він її підняв і крутнув коліщатко. Блиснула іскра, і гніт відразу ж зайнявся, народивши низеньке полум'я. Вони побачили те, що було либонь одночасно і кабінетом, і коморою. В одному кутку купа абияк складених валіз, а в іншому – ксерокс. По задній стіні тягнулися полиці, схоже, забиті різноманітними формулярами полиці. Дон ступив далі в кабінет, піднявши запальничку над головою, наче той спелеолог, що тримає спливаючу свічку в темній печері. Він показав на праву стіну. «Агов, хлопчик, козирю, дивися!» Там висів плакат із зображенням підпилого парубка в діловому костюмі, який на виходить з бару. «Робота прокляття петущого прошарку», – повідомляв напис на плакаті. На тій самій стіні поряд з ним висів білий пластиковий ящик з великим червоним хрестом. А під ним були притулені складені ноші, того типу, що з коліщатами. Проте Альберт не дивився ні на плакат, ні на аптечку. Його очі були прикуті до столу в центрі кімнати. Він побачив на ньому плутанину паперових смужок. «Бережіться!» – крикнув хлопець. «Бережіться! Він ту...» Кректумі виступив за дверей і вдарив. «Ремінь!» – гукнув нік. Рудіані поворухнувся, ні відгукнувся. Голова його залишалася повернутою до дверей ресторану. Звуки знизу припинилися, залишилося тільки те хрумкання та ритмічне, пульсуюче стугоніння реактивного двигуна в темряві за стінами. Нік, наче той мул, брикнув ногою, поціливши Руді в гомілку. «Ой! Ремінь негайно!» Руді незграбно впав на коліно і підсунувся до Ніка, який однією рукою підважував Дайну, а другою притискав їй до спини скатерковий тампон. «Просуньте ремінь під тампон», – сказав Нік. Він уже хекав, під широкими струменями стікав по його обличчю. Мершій. «Я не можу тримати так її вічно!» Руді посунув ремінь під тампон. Нік опустив Дайну, сягнув рукою через маленьке тіло дівчинки і підняв її ліве плече рівно настільки, щоб витягти ремінь з того боку. Потім він оперезав ним її груди і туго затягнув. Вільний кінець ременя він поклав у долоню Лорел. «Не послаблюйте тиску», – сказав він, підводячись. «Пряжкою скористатися неможливо. Наша мала занадто мала». «Ви вниз?» – запитала Лорел. «Так, це здається доцільним». «Будьте обережні, прошу, будьте обережні!» Він вищирівся до неї, і всі ті білі зуби, що раптом сяйнули в напівтемряві, були вражаючими, проте нелячними, як вона виявила. «Зовсім навпаки, звісно, саме так я досі існую!» Простягнувши вниз руку, він стиснув їй плече. Рука була теплою, і з цим доторком крізь тіло Лорел промайнув невеличкий трепет. «Ви діяли дуже добре, Лорел, дякую вам!» Він уже почав відвертатися, та тут маленька ручка намацала і вхопила манжету його джинсів. Він глянув долі і побачив, що сліпі очі Дайни знову розплющені. «Ви не...» – почала вона, але тут же її стрясло. Задавленим кашлем кров приснула з її носа, розлетівшись дрібними крапельками. «Дайно, тобі не можна!» «Ви не, не вбивайте його!» – прошепотіла вона, і навіть у цій темряві Лорел пройняло те фантастичне зусилля – «Яке зробила дівчинка, щоб взагалі щось сказати?» Нік зачудовано дивився вниз на дівчинку. «Цей мудак ударив тебе ножем, сама знаєш. Чому ти так наполягаєш на тому, щоб залишити його цілим?» Її вузькі груди напружилися проти ременя. Піднісся закривавлений скатерковий тампон. Дівчинка, доклавши всіх сил, спромоглася сказати ще одну річ. Це почули всі. Дайна заплатила великим болем, щоб промовити це ясно. «Все, що я знаю! Він нам потрібен!» – прошепотіла вона, а тоді її очі знову заплющилися. Крек аж по кулаку вігнав розпечатувач листів у за шийок Дону Гефні. Дон закричав і впустив запальничку, та вдарилася об підлогу і лежала там, хворобливо-мерихтячі. Альберт скрикнув з подиву, коли побачив, як Крек робить крок до Дона, якого тепер повело в бік столу. Він хитався, безсило намацуючи в себе ззаду ту річ, що там стерчала. Крек вхопився за ніж однією рукою, а другою вперся Донові в спину. Коли він так одночасно потяг і штовхнув, Алберт почув звук, ніби хтось з і обсмоктує стегенце добре засмаженої індички. Дон знову закричав цього разу гучніше, і Ницьма повалився на стіл. Руки метнулися поперед нього, збиваючи коробку вхідні-вихідні, і сто з тих бланків для реєстрації загублених речей, які був роздирав Крег. Струшуючи кров, яка бризками розліталася з леза розпечатувача листів, крек обернувся до Алберта. «Ти теж один з них!» – видихнув він. «Ну і хрін з тобою! Я вирушаю в Бостон, і ти мене не зупиниш! Ніхто з вас не зможе мене зупинити!» А тоді запальничка на підлозі погасла, і вони опинилися в темряві. Альберт зробив крок назад, і відчув тепле шух у себе перед обличчям, коли Крек майнув лезом через те місце, де хлопець стояв за секунду до цього. Заткуючи, він лапав позаду себе вільною рукою, жахаючись потрапити в глухий кут, де Крек легко скористається різницьким ножем. У блідому непевному світлі запальнички Зіппо то йому здався саме таким. Тоді як його власна зброя виявиться і даремною, і ідіотською? Пальці його знаходили тільки вільний простір, і так він прозаткував крізь двері в залу. Він не почувався холоднокровним. Він не почувався наймиткішим юдеєм по будь-який бік Міссісіпі. Він не почувався швидким за бісову блискавку. Алберт почувався переляканим хлопчиком, який замість справжньої зброї вибрав собі дитячу іграшку. Тому що попри те, що цей навіжений гівнюк уже зробив на горі тій дівчинці, він був не здатен повірити. Справді-справді повірити, що може дійти аж до такого. Він чув власний запах. Навіть у цьому мертвому повітрі він відчував запах себе. То був прогірклий запах залишків недопитого пива на денці склянки. То був сморід страху. Крек прослизнув крізь двері з піднятим розпечатувачем листів. Він рухався, наче якась танцююча в темряві тінь. «Я тебе бачу, синко!» – видихнув він. «Я тебе бачу, просто як той кіт!» Він безгучно поплив уперед. Альберт позадкував від нього. Одночасно хлопець почав, наче вагадлом, гойдати вперед-назад тостером, нагадуючи собі, що він матиме лише один добрий замах, перш ніж тумі встромить йому лезо в горло або шию. А якщо цей тостер вилетить клятого капушка до того, як гахне його, я пропав. Крек наближався до Алберта. Вихиляючись верхньою частиною тіла, немов змія, що зринає із кошика. Легка, неуважна усмішка торкала кутики його губ, утворюючи там ямочки. Отак правильно. промовив похмуро батько зі своєю невмирущої твердині в креговій голові. Якщо ти мусиш прибирати їх по одному, тобі вдасться це зробити. Завезе крегу, пам'ятаєш? Завезе. Зусилля винагороджується завжди. Отак, правильно, крегіувегі відспівала його матір. «Ти можеш це зробити, і ти мусиш це зробити!» Мені жаль, промуркотів крізь усмішку Крек хлопцю з білим обличчям. «Мені правда-правда жаль, але я мушу це зробити, якби ти міг побачити речі з моєї точки зору, ти би зрозумів!» Він наближався до Алберта, підводячи розпечатувач листів йому до очей. Альберт кинув миттєвий погляд собі за спину і побачив, що він відступає в бікаси компанії United Airlines. Якщо він відступатиме далі й далі, простору ззаду для замаху не вистачить. Це треба зробити якнайшвидше. Він почав розгойдувати тостер сильніше, спітнілі пальці стискали закрут на скатертині. Крек у темряві вловив цей рух, але не дібрав, що воно таке. Чим там гойдає цей хлопець, це не мало значення. Він не міг дозволити цьому мати якесь значення. Він сконцентрувався, а потім стрибнув уперед». «Я рушаю в Бостон!» – кричав він. «Я рушаю в...» – очі Алберта вже призвичалися до темряви, і він помітив, коли Крек робить свій рух. Тостер якраз був на задній половині своєї коливальної духи. Замість смикнути зап'ястком, щоб послати його в зворотний хід, Альберт дозволив своїй руці піти вслід за вагою Тостера і ледь не театральним жестом бейсбольного пічера майнув ним угору і собі через голову. В той же час він зробив крок ліворуч, міцно тримаючись у своєму капшуку від центрової силою. Гуля на кінці скатерки зробила короткий різкий оберт у повітрі. І Крек допоміг, ступивши вперед під незабіжну дугу тостера. Той зустрів його в лоб і перенісся жорстким сухим хряском. Крек заволав від болю і впустив розпечатувач листів. Ухопившись руками за обличчя, він поточився назад. Кров з розбитого носа юшила йому між пальців, наче вода зірваного гідранта. Альберт вжахнувся тому, що наробив, але ще жахливішим для нього було розслабитися тепер, коли Тумі поранений. Альберт зробив ще один крок ліворуч і майнув скатертиною з збоку, Та хвиснула в повітрі і з жорстким губ врізалася Крегу посеред грудей. Крег завалився на спину, не перестаючи завивати. У Алберта Козера Кевснера – Залишилася тільки одна думка. Решта закрутилися у вихорі рваних кольорів образів і емоцій. «Я мушу зробити його недвижним, а то він підніметься і вб'є мене. Я мушу зробити його недвижним, а то він підніметься і вб'є мене». Тумі нарешті впустив свою зброю. Розпечатувач листів поблизкував на килимі. Альберт наступив на нього підошвою і знову змахнув тостером. Коли той пішов униз, Альберт уклонився в пояс. Наче якийсь старого гарту мажордом, що вітає члена королівської родини. Гуля на кінці скатертини врізалася Крегу Тумі в роззявлений рот. Звук був таким, ніби потрощилося скло в носовичку. «О, Господи!» – подумав Алберт. – Це його зуби! Крег бився в корчах на підлозі. На нього лячно було дивитися. Можливо, особливо лячно через погане освітлення. Вбачалося щось монструозне, невигубне. Тарганяче в цій його жахливій живучості. Його пальці зімкнулися на туфлі Алберта. Хлопець з відразливим зойком відступив з розпечатувача листів. І тоді Крек спробував ухопити той канцелярський ніж. У нього між очима його ніс перетворився на розверзлу бульбу плоті. Він узагалі ледве міг бачити Алберта. Поле зору йому вижрило велетенським ореолом білого сяйва. Незмінна! Висока скигляча нота дзвоніла в його голові, вімкнутий на повну гучність звук телевізійної тестової таблиці. Він уже був поза спроможністю зробити, бодай, якусь нову шкоду. Але Алберт цього не знав. У паніці він іще раз опустив тостер Крегу на голову. Почулося металеве хрязь-брязкання. Це всередині тостера відірвалися нагрівальні елементи. Крег перестав ворушитися. Альберт стояв над ним, дихаючи з хлипами – Ваговита скатертина висіла в руці. Потім він зробив два довгі, незграбних кроки в бік ескалатора. Знову глибоко вклонився і виригав на підлогу. Брайан перехрестився, відхиляючи чорний пластиковий щиток, що закривав екран відеомонітора інерціальної навігаційної системи, майже впевнений, що дисплей INS буде безхмарно порожнім. Він придивився ближче і видихнув з глибоким полегшенням. Остання програма завершена. Поінформував його монітор спокійними синьо-зеленими літерами. А під ними – нова програма? Так, ні. Брайан клацнув так, а потім – зворотна АГ номер 29 LMA Логан. Екран на мить став темним. Потім – включити відхилення АГ номер 29? Так, ні. Брайан клацнув так. Зворотна. Поінформував його комп'ютер, а менш ніж за 5 секунд. Програма введена. Капітане Інгал. Він обернувся, у дверях кабіни стояла Бетані. В освітленні салону вигляд у неї був блідий і виснажений. «Я зараз трохи зайнятий, Бетані. Чому вони не повертаються? Не можу знати. Я питала в Боба, містера Дженкінса, може він бачив, щоби хтось рухався там, всередині терміналу? Він сказав, що ні, що як вони там усі вже мертві. Я впевнений, що це не так». «Якщо тобі від цього полегшає, чому б тобі не приєднатися до нього внизу біля трапа? Я мушу тут дещо зробити. У всякому разі я сподіваюся, що зроблю». «Вам страшно?» – спитала дівчина. «Так, ще б пак». Вона ніякого всміхнулася. «Я трохи рада. Погано, коли тобі страшно самі і повне паскудство. Тоді я залишаю вас одного. Дякую. Я думаю, вони скоро з'являться». Дівчина пішла. Брайан знову повернувся до монітора INS і набрав. «Чи є якісь проблеми з цією програмою?» «І класно виконати!» «Проблем нема, дякуємо за те, що пілотуєте американську гідність!» «На здоров'я, я впевнений!» Мурмотнув Брайан і витер собі лоба рукавом. Тепер подумав він, аби тільки пальне горіло. Боб почув кроки по трапу і швидко обернувся. «Там всього лише обережно і повільно спускалася Бетані», але все одно він почувався нервово. Звук на сході дедалі гучнішав, блищав. «Аго, в Бетані! Можна мені попросити у вас ще сигарету?» Вона подала збіднілу пачку йому, потім витягла сигарету й собі. Альбертову книжечку експериментальних сірників вона була засунула під цилофанову обгортку на пачці, і коли креснула одним з них, той легко загорівся. «Є, бодай, якісь відомості від них». «Ну, це залежить від того, що ви маєте на увазі під відомостями, я гадаю, обережно відповів Боб. Здається, я чув якісь скрикування, якраз перед тим, як ви спустилися». Відверто кажучи, те, що він чув, було насправді більш схожим на лементування, але він не вважав доцільне казати це дівчині. Її обличчя виказувало такий же страх, який засів у самого Боба в душі. До того ж він бачив, що дівчина має певні почуття до Алберта. «Я сподіваюся, з Дайною буде все гаразд», – сказала вона. «Але хто зна? Він так сильно її підрізав. Ви бачили капітана?» – Бетані кивнула. «Він мене типо вигнав. Я гадаю, він програмує свої прилади чи щось таке». Боб Дженкінс поважно кивнув. «Сподіваюся». Розмова заглухла. Обоє дивилися на схід. Нові зловісніші звуки тепер накладалися на хрускіт і жвакання. Пронизливе, бездушне верещання. Це був якийсь дивно-механічний звук, який призвів Бобу, на думку, автоматичну коробку передач, у якій бракує трансмісійного мастила. «Воно вже набагато ближче, правда?» Боб неохоче кивнув. Він затягнувся, і жарина на кінці його сигарети на мить висвітила пару втомлених переляканих очей. «Що воно там, на вашу думку, таке, містер Дженкінс?» Він спроквола помотав головою. «Дівчина, дорогенька, я маю надію, ми ніколи цього не з'ясуємо!» Не пройшовши півдороги вниз по ескалатору, Нік побачив проти ряду мертвих таксофонів чиюсь зігнуту постать. Неможливо було розібрати то Альберт чи кректумі, притримуючи лівою рукою собі праву кишеню, щоб не задзеленчало. Англієць поліз туди, навпомацьки, вибрав з дріб'язку пару четвертаків. Стиснувши праву руку в кулак, він пропустив ті четвертаки собі між пальців, створивши таким чином імпровізований мідний кастет. І потім знову вирушив у нижній зал. З появою Ніка постать біля таксофонів підвела голову. Це був Альберт. «Не вступіть у блювотиння», – промовив він немічно. Нік опустив четвертаки назад у кишеню і поспішив туди, де, наче той старий, що вельми переоцінив власну спроможність до фізичних вправ, перший з долонями собі в коліна стояв хлопець. Він почув різкий кислий запах блювотиння. Цей, а також пітний сморід страху – яким відгонило від хлопця, були надто знайомими йому запахами. Він запам'ятав їх з Фолклендів, а ще інтимніше з Північної Ірландії. Нік обійняв лівою рукою хлопчика за плечі, і Альберт дуже повільно випростався. «Де вони, козирю?» – тихо запитав Нік. «Гефні й Тумі, де вони?» «Містер Тумі там», – показав хлопець на скоцюблену на підлозі фігуру. «Містер Гефні в кабінеті послуги аеропорту. Я думаю, вони обидва мертві». «Містер Тумі ховався в тому кабінеті. За дверима, я гадаю. Він убив містера Гефні, бо містер Гефні увійшов туди першим. Якби я увійшов першим, він натомість убив би мене». Альберт важко глитнув. «Потім я вбив містера Тумі. Я мусив. Він гнався за мною, розумієте. Він десь знайшов іншого ножа і погнався за мною». Хлопець говорив таким тоном, що це помилково можна було би сприйняти за байдужість. Утім, Нік знав, що воно насправді. Аж ніяк не байдужість, роздивився він у білій плямі Албертового обличчя. Ти можеш дати собі раду козрю? спитав Нік. Не знаю, я до цього ніколи нікого не вбивав, видав Алберт, задавлене нещасне схлипування. Розумію, сказав Нік. Це жахлива річ, але це можна пережити. Я знаю, і ти мусиш пережити це козирю. Нам ще треба довгі милі подолати, перш ніж можна буде заснути, і зараз нема часу на психотерапію, і звуки наближаються. Він залишив Алберта і підійшов до скоцюбленої на підлозі фігури. Крек Тумі лежав на боку з однією задертою рукою, яка частково прикривала йому обличчя. Нік перевернув його на спину, подивився і тихо присвиснув. Тумі був досі живий, чутно було його хрипке, деренчливе дихання. Але Нік заклався б власним банківським рахунком, що ця людина зараз уже не прокидається. Ніс він мав не просто проламаний, на вигляд його було знищено. Рот в кривавим проваллям в оточенні потрощених решток зубів, а глибока, недобра вм'ятина в тумі посеред лоба наштовхнула на припущення, що Алберт зробив певні творчі переобладнання в черепній кістці цього чоловіка. І все це він наробив якимось там тостером про «Ісус і Марія, Том, Діки, Гаррі, чи хто. Він випростався і підвищив голос. «Він не помер, козирю!» Коли нік відійшов, Альберт був, нахилився знову. Тепер він повільно випростався і зробив крок у бік англійця. «Ні?» «Прислухайся сам. Відключся, але все ще в грі. Хоча й ненадовго. Судячи з його хрипів, ні. Ходімо, подивимося на містера Гефні. Можливо, він також вдало відбувся. А як там щодо нож?» ага. Подивився Альберт на Ніка так, ніби той щойно був, проказав щось іноземною мовою. «Ноші!» – повторив терплячий Нік, коли вони вирушили до прочинених дверей офісу послуги аеропорту. «Ми їх знайшли», – сказав Альберт. «Справді, супер!» Просто у дверях Альберт зупинився. «Зачекайте», – пробурмотів він. Потім присів і почав навпомацьки шукати донову запальничку. І за хвильку вже знайшов. Вона була досі теплою. Хлопець підвівся. «Містер Гефні по той бік стола, я гадаю». Вони обійшли стіл, переступаючи через скинуті стоси паперів і кошик вхідні-вихідні. Альберт підняв запальничку і крутнув коліщатко. З п'ятої спроби гніт зайнявся і слабенько горів протягом трьох чи чотирьох секунд. Цього вистачило. Нік встиг достатньо побачити вже у іскор, які викрешувало коліщатко запальнички. Але йому не хотілося казати цього Алберту. Дон Гефні лежав розпластаний на спині, очі розплющені, вираз жахливого здивування так і застиг на його обличчі, отже, вдало відбутися йому не пощастило. Як так вийшло, що Тумі не запопав і тебе? спитав, помовчавши хвильку, Нік. Я здогадався, що він тут, сказав Алберт навіть іще до того, як він ударив містера Гефні, я вже знав. Голос у нього все ще був змертвілим, тремтів, але почувався він трохи краще. Тепер, коли він навіч побачив бідного містера Гефні, буквально подивився йому в очі почуватися, він почав трохи краще. «Ти почув його?» «Ні, я побачив оте на столі». Альберт показав на кубку відірваних смужок. «Щастя, що побачив!» Нік у темряві поклав долоню на плече Алберту. «Ти заслуговуєш на те, щоб залишатися живим, друже. Ти здобув цей привілей згода?» «Я намагатимусь», – сказав Альберт. «Так і роби, синку. Це боронить від багатьох кошмарів. З тобою людина, яка це добре знає». Альберт кивнув. «Не занепадай духом, козирю. Це все, що варто робити. Просто не занепадай духом, і все з тобою буде гаразд». «Містер Гопвелл». «Так». «Вам не важко було би мене більше так не називати, зда... йому сперло дух, і він силою прокашлявся. Здається, мені це більше не подобається». Вони вийшли з печери послуг аеропорту через 30 секунд. Нік ніс за ручку складені ноші. Коли вони підійшли до ряду таксофонів, Нік передав ноші Алберту, і той без слів їх прийняв. Скатертина лежала на підлозі футів за п'ять від Тумі, який тепер хропів, хапаючи повітря потужними неритмічними ривками. Часу було обмаль, часу було дуже курва обмаль, але Нік мусив це побачити, просто мусив. Він підняв скатертину і витяг тостер. Один нагрівальний елемент застряг у пазу для хліба, інший вивалився на долівку. Циферблат таймера і ручка, якою посувають хліб, відпали. Один кут тостера ввігнувся до середини. Битий лівий бік перетворився на глибоку круглу вм'ятину. Це те місце, яке наразилося на нашого приятеля Тумі, подумав Нік. Дивовижно. Він струснув тостер слухаючи торохкання частин відбитих деталей усередині. «Всього лише якийсь тостер, чудувався він. Я маю друзів, Алберте, друзів-професіоналів, які не повірять у таке. Я сам на силу в це вірю. Я маю на увазі всього лише якийсь тостер». альберт відвернув голову. «Киньте його!» Промовив він хрипко, «я не можу його бачити». Нік зробив, як просив хлопець, і поплескав того по плечі. «Неси ночі гору, я приєднаюся до вас незабаром». Що ви збираєтеся робити? Хочу подивитися, чи нема в тому кабінеті ще чогось такого, що може стати нам у пригоді. Альберт якусь мить дивився на нього, але в цій темряві він не міг розгледіти вираз обличчя Ніка. Нарешті він сказав, я вам не вірю. А ти й не мусиш, відгукнувся Нік якимось дивним делікатним тоном. Катай нагору, козирю. Тобто я хотів сказати Алберта, я скоро до вас приєднаюся, і не озирайся. Алберт ще якусь мить, Вдивлявся в нього, а потім потягся вгору по застиглому ескалатору. Голова похнюплена, нощі, наче валіза, висять у правій руці. Він не озирався. Нік почекав, поки хлопець зникне в мороці. Потім він пішов туди, де лежав Крек Тумі, і сів на впочіпки поряд з ним. Тумі все ще залишався непритомним, але дихання в нього, схоже, вже трохи вирівнялося. Нік навіть припустив, що ніц неймовірного нема в тому, що після пари тижнів лікування і постійного догляду в шпиталі тумі міг би оговтатися. Єдина річ, ним принаймні доведена він має неймовірно міцний череп. Ганьба, що мозок під ним такий розм'яклий, приятелю. Подумав Нік. Він простягнув руки, збираючись одною долонею прикрити тумірота, а іншою носа чи що там від них залишилося. Це забере менше хвилини і їм не доведеться більше перейматися містером Тумі. Інші б здригнулися в жаху від такого акту, назвали б це холоднокровним убивством. Але Нік вбачав у цьому лише певний страховий поліс, не більше й не менше. Тумі вже раз постав з того, що здавалося повною непритомністю. І тепер один з їхньої групи мертвий, а інша – важко, можливо, смертельно поранена. Нема сенсу випробувати й долю далі. Було тут іще дещо. Якщо він залишить тумі живим, що саме він подарує йому, залишивши його живим? Коротке страдницьке існування в мертвому світі, шанс подихати помираючим повітрям під закляклим небом, у якому всі звичні атмосферні процеси, схоже, припинилися. Можливість познайомитися з тим чимсь, що наближається зі Сходу. Наближається з хрумканням гігантських хижацьких мурах? Ні. Краще позбавити його цього. Це буде безболісним, і вже тільки це буде достатнім проявом доброти. «Кращим за те, на що ця тварюка заслуговує», – промовив Нік, але все одно чомусь вагався. Він згадав маленьку дівчинку, як вона дивилася на нього вгору своїми темними незрячими очима. «Ви не вбивайте його. Не прохання, то був явний наказ. З якогось прихованого, останнього резерву вона зібрала трохи сил, щоби віддати йому цей наказ». Все, що я знаю, він нам потрібен. Чому вона з біса так його захищає? Нік посидів навпочепки ще трішки, вдивляючись у знівочне обличчя Крега Тумі. А коли згори ескалатора заговорив Руді Ворік, він здригнувся так, ніби то був голос самого диявола. «Містер Гопвелл, Ніко, ви йдете?» «Миттю», – гукнув він через плече. Він знову потягнувся до обличчя Тумі і знову зупинився, згадуючи її темні очі. Він нам потрібен. Він різко скочив на рівні, залишаючи Крега Тумі в його болісній боротьбі за дихання. «Уже йду!» – гукнув він і легко вибіг вгору по ескалатору.